Посред тях Осма неделна беседа Сила и живот Десета серия Държана от учителя на 30 октомври 1927 г. Защото дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Матея 18 глава 20 стих прочетената глава са изказани велики истини, някои, от които сами по себе си са противоречиви. Дето са двама или трима събрани в Мое име. Този е най-слабият, най-маловажният наглед стих в прочетената глава. Какво особено има в това, че двама или трима били събрани на едно място? Това е общо изречение. Обаче в тия неща именно, които понякога нам се виждат маловажни, се крие ключът на онова знание, което може да ни даде права насока в живота. Сам по себе си животът, т.е. проявяването на живота е изкуство, а изкуството представя външната страна на науката. Следователно, първо човек трябва да мисли, после да учи да стане учен и най-после да се прояви в изкуството, да може да направи нещо, да приложи знанието си. Под изкуство аз не разбирам да бъде човек непременно художник в тесен смисъл на думата. Най-великото изкуство в живота е любовта. Да любиш, да съчетаваш цветовете и силите в живота с една дума да изразяваш възвишеното, благородното, което се крие в човешката душа. Няма по-голямо изкуство от това да разбираш себе си, да влизаш в дълбочината на своето естество, да разбираш своя происход, причините на твоето съществуване, както и предназначението ти като човек дошъл на земята. Казвате. Какъв е смисълът на живота? Смисълът на живота се крие в желанието на човека да живее. Но как трябва да живее? Ето един важен въпрос, който всеки трябва да се зададе. Животът е резултат на изкуството да се живее вложно във всеки човек. Значи животът ще се изрази по един или друг начин според знанието, според изкуството вложено във всеки човек специфично. Ако си прост човек, просто ще живееш. Ако си глупав човек, глупаво ще живееш. Ако си лош човек, лошо ще живееш. Ако си добър човек, добре ще живееш. Ако си умен човек, умно ще живееш и така нататък. Всяко изкуство се нуждае от ред елементи, за да се изяви навън. За пример, първият необходим елемент на художника е платното. То представя почвата, от която художника трябва да изкара нещо. За тази цел той трябва да знае де какво да тури. Художникът може да вземе четката и безразборно да нахвърля върху платното разни бои, но това не е изкуство. Това е бойджиство в най-груба форма. Истинският художник трябва да разбира от цветовете, да знае да ги съчетава правилно. Ако рисува човешкия образ за пример, той трябва да знае да тури червения цвят, де синия, черният или белия цвят. Всеки цвят трябва да се постави на своето място. За онзи, който не разбира от художество, Чудно е как може човек да познае декакъв цвят да постави върху платното. За художника обаче платното представя звездно небе, по което той се ориентира, де е изток, запад, север или юг. Щом намери тези главни точки на своето платно, той може по-нататък да рисува. Ако не може да се ориентира по тези точки, той ще разбърка маста на краските и от тази картина нищо няма да излезе. Който погледне такава картина, той казва, няма художество в тази работа. Следователно, животът като изкуство представя обширно необятно платно върху което всеки човек трябва да се ориентира, да намери изтока на своя живот. Специално точката на изгряващото за него Слънце. Питам, де е изтокът на вашия живот? Много хора не знаят де е изтокът на техния живот. Хиляди години как живеят на Земята, но изтокът на своя живот още не са намерили. Защо? По единствената причина, че тяхното небе е толкова облачно че сами не могат да се ориентират, не знаят действо за тях, не знаят какъв е смисълът на техния живот. Те казват, трябва да се живее, нищо повече. Обаче това не е разрешаване на въпроса. Да живее човек, това е резултат на живота, но не и самият смисъл, самият живот. Преди няколко дена. Пременето иде един ученолюбив българин, който се занимавал ред години с земледелието не само теоретически, но и практически. В него се явила е идеята да намери предците на българското жито. Той искал да издири най-старото жито, което за пръв път се е появило на Балканския полуостров и да проследи пътя, на неговото изменение, докато дойде в днешната форма, каквото го срещаме в България. Той започнал да изучава происхода на всеки житен клас, докато най-после, след усилени издирвания и труд, намерил в Хасково два класа, които с уверенно спреел за предци на сегашното жито в България. Той описва точно таблото, листата, класа, Усилите на това жито, като същевременно измъква разликата между предците на нашето жито и сегашното, с което ние се храням. Той казва, че прадядът на нашето жито е бил в диво състояние. Според мен е точно обратно – прадядът на нашето жито е бил в питомно състояние, а сегашното е подивяло. Защо? Защото сегашното е доста издребняло, а всяко нещо, което подивява, постепенно издребнява. Когато крушата подивее, издремнява. Когато човек подивее, издребнява. Може да възразите, че слонът, който живее толкова години на земята, още не е издребнял. Да, за сега слонът е философът между животните. Той минава за най умен между тях. Ако някога подивее, и той ще издребнее. Едно е важно. Че пра на на житото расте и при най-голяма суша, когато всички сегашни жета изсъхват. Штум изсъхнат другите жета, посада, посаждат предците им в сухата земя и те се развиват, завързват и дават плод два пъти по едър и повече от сегашното. На какво се дължи издържливостта на това жито? Ако разрежем напречно зърното на сегашното жито отвътре, то е бяло, съдържа повече нишесте, а прадядът му има отвътре рогова ципица, която е причина за издържливостта му. Това жито не се изражда и съдържа хранителни вещества два пъти повече от сегашното. Всички зърънца на старото жито са еднакви по големина. Този учен българин е намислил да създаде от него нова култура жито. Ако това жито се посади в добра почва, то ще даде зърна едри като Дренки. И съобщо житото се отличава от ръща. И от други някои зърнени храни по това, че само се опрашва, когато за опрашването на другите се изискват външни условия. За пример, ако посетите едно зърнце ръж, от него ще изникне стъбло, което ще израсне, ще цъфне, но плод няма да даде, ако наблизо до него няма и други стъбла ръж. Същото се отнася и до царевицата. Житото обаче може и само да расте и да се развива, защото само се опложда. И тъй, след дългогодишен труд, най-после този учен българин намерил предците на сегашното жито. Питам, «Вие намерихте ли прадятото на човека?» Според мен е добрият разумният човек, в пълния смисъл на думата – е прадялът на човечеството. Дълго време и внимателно трябва да търсим добрите хора в света, защото те са рядкост. Сегашните хора, които минават за културни, аз ги уподобявам на сегашното жито, което е доста издребняло в сравнение със своя прадядо. Те са изгубили неговите качества. Следователно, когато някой говори, Проповядва за Бога, това подразбира, че той е готов да живее и при най-лошите условия на живота. Този човек и в дъното на да слезе, и там ще превъзмогне лошите условия. За да превъзмогне човек лошите условия на живота, изискват се знание. Никой професор в света не може да даде тия знания. Докато човек не дойде до положителното знание в себе си, той ще бъде изложен на постоянни промени. Това знание трябва да стане плът и кръв в него, за да създаде той в себе си нещо стабилно, неизменно. Значи в човека има неща, които трябва да се променят. Това е вреда на нещата. Обаче има неща в човека, които не трябва да се изменят. Неизменното в човека наричат характер, опорна точка, основа, почва, идея и така нататък. Казвам, в проявите на човека се забелязват четири състояния, които отговарят на четирите състояния на материята твърда, течна, въздухообразна и огнена. Когато три от тези състояния на материята са в движение, четвъртото непременно трябва да бъде в покой. Когато става промяна в почвата, в твърдата материя, тази промяна носи нещастие на хората. Когато става промяна в течната материя, тази промяна носи благословение на хората. Когато става промяна с въздухообразната материя, тази промяна обновява хората. И най-после, когато става промяна с огнената материя, с огъня, тази промяна носи блага на хората. Това, което става с природата, става и с самия човек. Следователно и резултатите са еднакви. Представете си, че почвата върху която живеете започне да се вълнува, както въздухът и водата се вълнуват от ветровете. Какво ще стане с вас? Ето защо, при всички условия в живота, твърдата материя, почвата винаги трябва да бъде в покой. Водата нека тече, въздухът нека се вълнува, огънят нека гори, но при всички тия промени, земята всякога трябва да крутува. И затова, когато се казва, че трябва да бъдем кротки, ние разбираме, че основата на нашия живот като изкуство, трябва да бъде устойчива. Твърдата почва, на която седи нашият принцип, нашето разбиране на живота, не трябва да почива върху свойствата на водата, нито върху свойствата на въздуха, нито пък върху свойствата на огъня. На какво трябва да почива тогава? Нашето разбиране за живота трябва да почива върху свойствата на твърдата почва. Защо? Защото житото във водата не се сее, във въздуха също, а в огъня по никой начин не можеш да го посееш. Житото се сее само на земята, на твърдата почва, а водата, въздуха, т.е. светлината са условия, които помагат на посятото по-скоро да израсте. И тъй? Когато се говори за живота като наука, като изкуство, ние разбираме красивото, великото, което носи всички придобивки. Обаче красотата в тесен смисъл на думата е само стремеж на душата, но не и е идеал. Да бъдеш красив – това не е идеал, но резултат. Да бъдеш учен – това не е идеал, но резултат. Всеки може да бъде красив, учен, това е въпрос на времето. Красотата, учеността са условия на живота, които човек трябва да знае как да постигне. Който знае да съчетава краските, тоновите в себе си, той може да стане красив. Но понеже краските съставят елементи на светлината, той трябва да разбира ти елементи. Значи, Светлината прави човека красив. Същевременно светлината е храна за човека. Като мисли, той се храни със светлината. Ако растенията могат да приемат въглената киселина от въздуха във вид на въгледво си вода и да я преработват в себе си, да я използват като храна, защо човек, който стои по-високо от растенията, да не може да се храни със светлина, значи растенията не са на такъв незакоровен, както са мислили някога за тях. Съвременните учени признават, че те са по-големи химици, отколкото мнозина химици в нашите времена. Както виждате, те приемат са от въздуха, който представя отрова за хората и го обработват в себе си. Използват го за храна. Това нещо човек не може да направи. Значи лабораторията, с която растенията разполагат в себе си, е по-съвършена от тази, която човек има. Тогава де остава нашата наука? Аз не говоря за външните лаборатории, не говоря за външната наука, но имам предвид – вътрешната лаборатория. Вътрешната наука на човека, с която той би могъл да превръща, да преработва своите отровни мисли и чувства и да ги използва за храна. Всяка отрицателна мисъл и всяко отрицателно чувство в човека са отровни вещества, които той трябва да знае да обработва и да използва за храна. Истински ученият знае това изкуство. Вземете за пример, когато домакинята иска да извади маслото от млякото. Тя знае какво трябва да направи. Тя ще извърши няколко предварителни процеси с млякото, докато извади маслото от него. Днес всяка домакиня може да направи това. Първо ще издои млякото, после ще го свари, ще го остави малко да изтине. И най-после ще пристъпи към биенето. Важно е, как е дошла тази мисъл в ума на човека, че може да издои млякото от овцата или от кравата, да го вари, да го подквасва или подсирва и така нататък. За съвременните хора тези процеси са прости, но те представят голямо изкуство. Гледаме как малкото дете бозе от майка си, и намираме, че това е прост процес, но всъщност и той представя някаква наука, някакво изкуство. Ученият, земледелецът, за когото ви говорих по крайжитото, изучавал и къклицата и дошъл до заключение, че тя е егоистка, користолюбива. Оттам той дели зърнените храни на благородни, и неблагородни. Житото, ръща и други някои семена, той счита благородни, защото лесно се подават на покълване. Достатъчно е да поставите житото, ръща и чамика в малко вода и при известна топлина, за да видите, че след 2-3 дена те започват вече да покълват. Направите ли същия опит с къклицата? тя няма да покълне. В това отношение тя се отличава с голямо недоверие. Къклицата казва, не трябва да се вярвам много на условията. Днес ги гледаш благоприятни, но не знаеш каква изненада ти готвят за утрешния ден. Затова ще чакам да се осигуря добре и тогава ще се проявя. Това показва, че къклицата е минала през големи изпитания, през големи страдания, следствие на което е изгубила доверие, в окружаващата среда. От тук вайда следното заключение. Едни хора млязат на жито, на чемик, на ръж, а други на къглица. Колкото и да говориш на последните каквито истини да им разкриваш, те казват, на нас ли ще говориш тия неща? Ние не вярваме, ще чакаме благоприятни условия. Можете да чакате колкото искате. Но и вие, като къклицата, няма да поникнете. Докато чакате благоприятно време за възприемане на истината, тя вече е заменала. Сега ще чакате да дойде другата година. Докато дойде другата година, ще ви посети друга идея и вие пак ще изгубите благоприятните условия. Казвам... Когато изучавате естествените науки, вие трябва да се спирате върху известни положения, да вадите общи изводи, които да поставите като основа на вашия живот. Защо ви са необходими необходимите изводи? Защото законите в живота, в живата природа са едни и същи за всички същества. Те работят едновременно и в растенията, и в животните, и в хората, както и във висшите същества. Един закон е добре изучен, когато се разглежда неговото въздействие от най-малките до най-високостоящите същества. И общественият живот е резултат на минали животи, макар и той още да не е напълно разумен. А разумен живот е животът в своята първична проява, в своя първичен происход, както е излязъл. От първичната причина, но при постепенното си слизане, той изгубил своята разумност, която отново трябва да придобие. Съвременните общества водят прост полусъзнателен живот. За сега хората се объединяват в общества не толкова поради някаква висша разумност, колкото по причина на някакви външни условия щом дойдат до известно изобилие, до някаква охолност, те започват да водят спор помежду си и се разделят. Днес всички разумни, всички напреднали, високо просветени хора, работят за подобрение на обществения живот, за поставянето му на здрава, солидна основа. От хиляди години насам. Човек е живял при неблагоприятни условия, които са внесли в него ред наслоявания, ред качества, неприсъщи на неговото първично естество, от което той трябва да се освободи. Днес всеки разумен човек се запитва, какво трябва да прави, за да подобри, да ви доизмени или по-право да се освободи от премесените към неговото естество отрицателни качества. Срещате един човек и казвате «Отличен човек е той!» Как познахте какъв е този човек? Ако искате да познаете човека, идете в къщата му. Ако отидете в дома на този човек и видите на земята послани мечи кожи, на стените закачени ножове, саби, пушки – в мазите барут, динамит, а на полиците в стаята арет отровни билки, какво заключение ще извадите за него? Можете ли да го наречете истински културен човек? Отивате в дома на друг човек и намирате в шкафовете книги, на маста мастило, хартия за писане, моливи, писалки и така нататък. След това посещавате дома на трети човек, и виждате на гвозди и закачени царевици, хамбара, жито, ечеми, кръж, и така нататък. И за тримата ще извадите различни заключения. Следователно, всеки човек се интересува от нещо специфично. Обаче това още не представя неговия живот, нито пък идеалът на неговата душа. Това е само временен стремеж на неговата душа, който ще му послужи като средство, като условие за постигане на нещо по-велико. Значи всеки трябва да намери в себе си онази първична идея, онова вътрешно изкуство, което е в състояние да го обнови. Сега ще ви задам въпроса може ли всеки от вас да намери своя прадядо, от когото е произлязъл? Казвате, нали всички сме произлезли от Бога? Да, това е твърдение само. Можете ли да докажете това твърдение? Всяко твърдение е вярно само, когато може да се докаже, когато може напълно да се обоснове. За пример, ученикът пише на дъската числото 1 и започва да брои. Един кон, един човек. Питам, тази единица проста ли е? Единицата е сбор от разумни същества, които имат общ идеал и работят в едно направление. В този смисъл единицата е колективно същество. В широк смисъл под думата единица се разбира Бог. Значи света само Бог е единица. Отличителното качество на тази единица е, че тя сама се опрашва, т.е. тя сама създава своя живот, както и живота на всички същества. Тази единица е вечна и безсмъртна. Безсмъртието произлиза от нея. Сега, като знаете нещо за единицата, можете ли да обясните математически как се е образувало числото 2? После. Можете ли да обясните какви са били условията за създаването на първата единица в света и какви са били условията за създаването на втората единица? Трябва да знаете обаче, че условията за създаването на първата, на втората, на третата и на десетата единица са били съвършенно различни. Това показва, че различните условия дават различни резултати. Да сега вие твърдите, че сте произлезли от Бога, но не доказвате това твърдение. Да твърдите нещо без да го доказвате, то няма сила. В това положение вие мязате на онзи слуга, който се наел да пасе овцете на един богат землевладелец. Той навсякъде говорил за богатството на своя господар, че имал няколко сточен овце, че имал хиляди декари земя, ниви, градини, лузя, че бил добър човек... Че имал големи знания, но не е пасел добре овцете му. Всеки ден се губили по дестиновце. Всеки ден заболявали по няколко. Всеки ден вълци нападали стадото на господаря му и изяждали по няколко от най-хубавите овце. Питам, какво се ползва господарят от препоръката на своя слуга, който всеки ден му причинява толкова щети? Какво се ползва и самият слуга от това, че вярва в богатството, в знанието и в добротата на своя господар, щом не може да ги използва за свое добро? На същото основание питам. Какво се ползвате от това, като говорите за Бога, че е всесилен, все мъдър, все Каква полза от това, че той е всесилен, когато ти си слаб? Каква полза от това, че Той е все мъдър, когато ти си глупав? Каква полза от това, че Той е все благ, когато ти си лош? Какво ви ползва тази вяра в Бога, в Неговите качества, щом и вие не можете да бъдете като Него? Какъв е този син, който не прилича на баща си? Следователно... Когато говори добре за Господаря Си, слугата трябва да бъде добър, разумен, да докаже, че той разбира Господаря Си и грижливо пасе статуто му. Като говори добре за Слугата Си, и Господаря трябва да покаже, че го разбира, познава неговите нужди и ги задоволява. Започнат ли и Господарят и Слугата да говорят един за друг лоши работи? Това показва, че те нямат вяра помежду си. А щом няма взаимно доверие между хората, те не могат да работят заедно. И тъй, не е важно каква е вашата вяра в Бога, но важно е каква е Неговата вяра в вас. Бих желал главно Бог да има вяра в вас че можете да вършите неговата работа. Убедите ли се във вярата на Бога във вас? Вие сте намерили вече своя приятел в живота си и можете да считате, че имате една основна идея, на която да се крепите. Колко от съвременните хора имат тази основна идея? Повечето хора днес искат да имат доброто мнение на окружаващите. И тази идея е добра, но тя трябва да има, предаде нещо. Любовта, която храните към някой човек, трябва да ви предаде нещо. Не е истинска любов онази, която нищо не предава на човека. Не е силна светлина онази, която в тъмна, в мрачна нощ не може да осветли пътя на човека. Не е желано богатство онова което не може да улесни да подобри живота на човека. Не е осмислен живот онзи, който не носи щастие на човека. Не е сила онази, която не освобождава човека. Те и, щото колкото и каквото да говорите за вярата си в Бога, тя не е истинска вяра, докато всеки ден Изпадате в обезсърчение, в отчаяние, в обезмислене на живота. Като вярвате в Бога, кажете какво ви е предала тази вяра. Мнози не изпадат в друго заблуждение, като очакват да придобият вяра, знания в онзи свят. А за кой онзи свят, говорите? Онзи свят е забавление, което хората сами са измислили. Да очаквате на онзи свят, той е все едно да сте в положението на слуга, чието господар казва: Ти ми работи сега добре, че едната година аз ще те дам 30 000 лева. Слугата дочаква тази година, но като дойде време да му се плати, господарят започва да потрива ръцете си, да се извинява и казва: Едната година ще ти платя. И слугата все очаква, да дойде идната година, да но господарят му изпълни обещанието си. Не е лошо човек да вярва в идната година, но в дадения случай сегашната година струва повече от идната. Една основна идея, добре разбрана и приложена в живота, струва повече отколкото много велики идеи неразбрани и неприложени. Разбраната идея служи за основа, върху която можем да градим нашето щастие. Някой се оплаква, че е болен. Казвам, повярвай и ще оздравееш. Когато говоря на хората за Бога, те казват, ние сме болни, бедни, страдащи, помогни ни, няма какво да ни говориш за Господа. И това може да стане но при условие вие първо да повярвате. Щом повярвате, той е все едно, че сте разбрали това, което ви говоря. Сега ще прекъсна мисълта си, както правят авторите на романите, да преведа един пример, който до някъде иллюстрира какво нещо е човек без устой в живота. Този пример купих с пари, но не съм извадил заключението си, той не е завършен още. Преди 10 години получих подарък, една електрическа тенджера, която не употребявах, нямах нужда от нея. 10 дни ми дойде на ум да направя опит с нея да видя, може ли да ми служи. Турих я на контакта, обаче стана някакво вътрешно изгаряне и тя не можа да се нагрее. Причината за изгарянето ѝ се дължи на това, че аз я поставих на електрически ток от 220 волта, а тенджерата била пригодена за 150 волта. Като изгоря, аз прибрах тенджерата на страна, ако се окаже някакъв случай да се поправи. Два-три дни след това пристига един млад господин от Пловдив. Иска да ме види и казал, че много бърза. Аз бях заед, но си помислих, ще го приема да видя защо бърза толкова много. Той веднага влезе в стаята ми и започна да разправя, че бил електротехник, идвал от Пловдив, но като дошъл в София да търси работа, изхарчил всичките си пари, изпокъсал се и ме моли да му служа с 200 лева, които ще върне, като отиде в Пловдив. Като чух, че много бърза, аз разбрах вече в какво седи работата, но не исках да правя пребързани заключения. Казах му, ето аз имам една развалена електрическа тенджера, която вие като електротехник ще можете да направите и да си изкарате пари за път. Не ще мога да я поправя. Бързам да замина. Защо бързате толкова много, щом нямате пари? Ако имате пари, разбирам да бързате, но при това положение, в което се намирате, няма защо да бързате. Вие сте дошли за работа, ето. А работа ви се отваря. Аз имам особено мнение за хора, които бързат много. Както и да е, той прегледа тенджерата и намери, че цялата батерия в нея е развалена. Казвам му. Направете сметка, за колко лева материал трябва да се купи. Той направя и сметка и ми каза, че трябва всичко 250 лева за материал. Дадох му 270 лева да купи материала. Той отиде в града и след 3 часа се върна като каза, че материалът сега бил по-скъп и са нужни още 200 лева. Каквито материали е купил, оставил в една позната фирма. Да не ги носи със себе си. Взе тенджерата, взе парите и пак отиде в града. Аз знаех, че повече няма да се върне, но оставих да се прояви до край, да видя доколко ще издържи. Той дойде на другия ден, но без тенджерата и каза, че утре ще я донесе, като ме помоли да му дам 250 лева да си купи обуща. Като поправите тенджерата, тогава ще ви заплатя добре. Отиде си той, но не се върна повече и тенджерата остана у него. Това беше опит с един човек да се види доколко може да издържа и каква е неговата честност. За мен е важно дали ще направи тенджерата, а не това, че съм му дал пари. Аз искам той да прояви своята честност като човек. И невидимият свят по този начин изпитва хората, доколко са честни. Честността повдига човека. Честният човек е благороден. Той издържа при всички лоши условия на живота. Да постъпиш честно, значи да победиш лошите условия. И на смъртно легло да си, пак можеш да бъдеш честен, да принесеш красив плод в живота си. Честността е онзи елемент, който алхимиците са търсили, елексират на живота, първичният зародиш на живота. Този зародиш съществува в човека, когато изучава религиозния духовния живот – Главната цел на човека е да придобие в себе си безсмъртните форми. В човешкия организъм има една безсмъртна клетка, първичната, която всеки трябва да намери. Всички усилия на науката, на религията са насочени именно в това направление да намерят тази първична клетка. Тя е прадедът на всички клетки. Като се намери тази клетка, върху нея може да се гради бъдещия живот. Тя е подобна на прадеда на житото. Тази първична жива клетка се отличава от другите по това, че съдържа в себе си рогово вещество. Хранителните вещества в нея са повече, отколкото в другите клетки. А благодарение на роговото вещество, тя се отличава с голяма устойчивост, издържа. И при най-лошите условия. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Двама или трима, това са необходимите условия, за да дойде Христос. Идването на Христа между хората е основната идея, от която проистича безсмъртието. Безсмъртието пък носи щастието. Усилията на целия живот днес се свеждат към постигане на това безсмъртие. Достатъчно е човек да добие сянката на безсмъртното, на безсмъртието само за да бъде отличен ученик, проповедник, държавник, отлични баща или майка. Ето защо. При каквото положение да се намира, човек трябва да прави усилие да постигне това безсмъртие. Ще прави усилие човек, но и ще вярва в онази жива клетка в себе си, която расте и се развива непрекъснато. Допусне ли в себе си мисълта, че всичко зависи от външните условия, той губи силата на тази първична клетка в себе си. Губи своя прадядо, в който момент повярва, че той е над външните условия и може да ги използва, ще намери своя прадядо. Външните условия са толкова променчеви, колкото и самите хора. Срещате един човек, а виждате, че днес мисли едно, утре друго, после трето и така нататък. Всеки трябва да намери в живота си поне един човек, който носи в себе си тази основна идея – безсмъртието, за да му покаже начина, по който той сам е намерил в себе си първичната клетка или пра на сегашното жито. Който се храни с това жито, той е разрешил за себе си въпроса за храненето. Той не се нуждае от никаква друга храна. Следователно, идеята, която може да задоволи човека, е той сам да се опрашва. Ако заболее, той сам да се лекува, да не търси хора, които да му помагат и на които да разказва своите нещастия и страдания. Няма по-лошо нещо от това да разправиш страданията си на хората. Не е благородно да товариш хората, Състраданията страданията си. Че кой не страда в света? Какво ще постигнете, ако разказвате на хората своите радости и страдания като роман? Бащата ще започне да разказва на децата си, как се сражавал на бойното поле или как го нападнали разбойници. Майката пък ще започне да им разправя, какви страдания имала от мъжа си, от свикърва си и така нататък. Тези разкази могат да се разправят, но при други условия на живота. При сегашните условия за възпитанието на хората се изискват съвсем други методи. Ако търсите един приятел или учител, каква трябва да бъде тяхната основна черта? Или ако искате да се повдигнете, на коя черта във вашия характер трябва да разчитате? А за да се повдигнете? Вие трябва да имате поне една основна идея в себе си, но да не е отвлечена. Ето, този българин имал една основна идея — да намери прадятото на сегашното жито. Тази идея е възникнала в неговия ум по вътрешен път и най-после, като намерил първичното жито, той ще дойде до други, по-дълбоки заключения. За сега той описва външно какъв е класът на това жито. Той казва, че класът му бил много дълъг, съдържал по 40 зранца, два пъти поедри от сегашните, а също времено било и похранително. Казвам, а за да бъде добър човек трябва да намери свое прадядо или свое прародител, т.е. онзи от когото се е родил първоначално. Ще кажете, че сте родени от Бога. А роденият от Бога има в себе си тази основна идея. Той не я търси сега. С това аз не искам да кажа, че вие нямате нищо хубаво в себе си. Не. Вие имате живто, но от сегашното. Вие имате идеи и вярвания в себе си, които са на израждане вече. Има убеждения. Има добродетели в света които също така са на израждане. Светът се нуждае от нещо ново, което като влезе в хората, коренно да ги измени. В това отношение алхимиците отдавна са разбрали тази истина и на времето си още са търсили нещо ново, което да подмлади хората. Ако вложи в себе си една божествена идея, човек моментално ще се подмлади и ще намери начин за разрешаване на противоречията и мъчнотиите в живота. Евангелието, например, съдържа много такива идеи, които и до днес остават неразкрити. Не е позволено още да се разкриват на хората тези истини. Мнози не искат да им се каже нещо тези истини, но за да им се каже нещо, те трябва да разбират божественото начало в себе си, да вярват в първата причина и да са свързани с нея. После те трябва абсолютно да вярват в себе си, както и в своите ближни. Никакво съмнение не трябва да съществува в тях. Ние сме среда, проводници на божественото. В тази среда работят много напреднали същества. Всеки човек отделно е резултат и на работата на своите предци. А за да дойде във връзка с напредналите, с разумните същества, той трябва да се върне към своя първичен живот, към живота на своите предци, които се отличавали с голяма устойчивост, с висок морал. Иначе каквито закони и теориите да се прокарват в съвременните общества. Те не могат да подобрят живота. Като гледам картините на съвременните художници, много рядко виждам нещо високо идейно. Българите, например, обичат да рисуват картини от миналото, прозични неща. Те обичат да рисуват своите царе, Крум Симеон, забележителни с големите си подвизи. Коя беше основната идея на Крума, на Симеона? Те показаха ли предците на българите? Това става не само в България, но и в цяла Европа. Кой европеец се е взел да търси предците на тяхното жито? Ако човек не устоява на мъчнотиите в живота, това показва, че той не е намерил още... Своите предци, ако при най-малките мъчноти изсъхвате, де е вашата сила? Ако вашето верою не може да устои на изпитания, каквито устройваха на мъчениците, какво верою е това? Какво ще кажете за един теосов, окултист или пък християнин, който при най-малките изпитания напуща своето общество? или черковата, към която се числи. Човек може да напусне дадено общество или държава, но дето и да отиде, той все ще се натъкне на известни ограничения, на известни закони. Всеки закон изисква от човека зачитане или известно подчинение. А тъй да се движи човек от едно място на друго. Да бяга от затрудненията, това не е никакво разрешаване на въпросите. Да се движи, да се разлива човек в своя живот, това е качество присъщо на водата. Човек трябва да бъде стабилен като почвата, като твърдата материя. Щом дойде до Бога, дойдения живот, никъде не трябва да се местим. Турците казват... Камък, който се търкаля, основа не хваща. Ако камъните на вашата къща се търкалят, каква къща е тази? Кръвта трябва да тече, мисълта трябва да се движи, чувствата трябва да се разширяват, но в човека трябва да остане поне една основна идея в покой, която да образува неговото тяло. Най-важното нещо в човека е неговото тяло, а не мислите и чувствата му. Мислите и чувствата и постъпките на човека са външни условия. Това, което всеки ден се тъче в човека, са неговите клетки. Значи, при сегашните условия на живота най-важното нещо за човека е неговото тяло, защото то представя... Проявения човек. Ще кажете чудно нещо. Това хилово човешко тяло било толкова важно. Да, с това тяло именно този българин пропътува цяла България, за да намери само два класа от предците на българското жито. С вашата философия вие можахте ли да пропътувате? Тялото се да намерите в него онази първична, безсмъртна клетка? Можете ли да кажете в кой ум, в кой от на организма се намира тази клетка? Нищо не можете да кажете, а при това тази клетка е във вас. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Съвременните хора вярват в щастие и чакат то да им дойде на крака, като казват – Добър е Господ. Аз вярвам 200 на стоте, че Господ е добър, велик, благ, но при все това хора умират гладни. Бог е живот, но при все това хората умират. Кой е причината за смъртта на хората – Бог или те сами? Казвам, в своето царство Бог не търпи никакво безредие, затова всеки момент възстановява реда в живота. Като види някой смъртен човек, той казва: Това гърне не струва. Да се хвърли вън. Господ постоянно чести хората. Следователно, хората ще умират до тогава, докато намерят своите предци. И се пресъдят на тях. Апостол Павел казва, ще се пресъдим на дива маслина. Това подразбира, че ще се пресъдим на нашите предци. Значи, ако питътното се пресъди на своето собствено дърво, то ще вирее по-добре и по-добър плод ще дава. Сега аз обръщам вниманието ви върху следните положения. Ако вярванията ви са като на обикновените религиозни хора, нищо няма да направите с тях. Ако имате знанието на света, нищо няма да направите с него. Какво ви е нужно тогава? Да имате в себе си поне една основна идея. Дето и да отидете на този или на онзи свят, вие трябва да имате поне една основна идея. Някои казват, какво ще оставим на земята, като заминем за онзи свят? Казвам, две важни неща трябва да ви занимават. Какво ще оставите на земята след заминаването си и какво ще занесете със себе си в онзи свят? Първото е необходимо, за да намерите нещо, като дойдете втори път на земята, а второто е необходимо – да има какво да работите на онзи свят. Какво искал да каже Христос със тиха. «Събирайте си богатства, които молец не опасва, нито ръжда разяжда»? Знаете ли положително колко и какво сте внесли в Божествената банка? Що се отнася до земните банки? Хората знаят колко са внесли. Но дойде ли въпрос до небесната банка? Те не знаят колко са внесли в нея и дали изобщо има внесено нещо. Това всеки човек трябва да знае, защото физическият живот е свързан с божествения. Каквото вършите на земята, то има отражение в божествения свят. Който иска да придобие безсмъртието, той трябва да изучава живота като велико изкуство. Не е достатъчно само да се цитират стихове от Евангелието, но те трябва да се живеят. Какъв живот е този, ако един ден сте радостни, а на другия ден скръбни, или един ден вярвате, а на другия ден се съмнявате? Всички трябва да знаете, че когато хората умират, Бог ги учи. Той насочва мисълта им в права посока. Казвам, вашият живот лесно може да се подобри. Как? Като внесете в себе си една безсмъртна идея. Не мислете, че, съм... че с обикновената вяра можете да подобрите живота си?» «Не». Ще внесете в себе си такава основна идея, която да ви даде вяра, упование и сигурност в живота. Който има такава идея, той мяза на човек, качил се на скала, сред бурното море и седи там тих и спокоен, незастрашаван от морските вълни. Основната идея дава на човека необходимите елементи за работа. Който намери тази идея в себе си, т.е. своя прадядо, той се подмладява, облагородява и престава да се занимава с дребнавостите на живота. Умът му се изпълва със светли и възвишени мисли, а сърцето с благородни чувства. Докато човек не е намерил тази основна идея, той мяза на малко дете което цял ден играе на улицата скал и пясък, прави си къщички, цапа се скалта. Щом намери тази основна идея, човек е пак същото дете, но вече баща му го завежда в градина, пълна с хубави, зрели плодове. Детето забравя вещи къщичките от кал и пясък и мисли само за зрелите сладки плодове. То се изчиства външно и вътрешно, и започва да се храни само с плодове, които внасят в душата му нещо ново, което го повдига и облакородява. Дето са двама или трима събрани в моя име, там съм и аз посред тях. Това е казал Христос на времето си, но то се отнася за вечни времена. А задайте си и вие въпроса, ще можете ли да живеете след като умрете? Ще можете ли да забогатеете, след като осиромашеете? Аз взимам думата забогатяване в красив смисъл. Да намериш смисъла на живота, това значи да забогатееш. Казано е Блажени нищите духом. Нищите духом не подразбират бедни хора. Да бъдеш нищ, това подразбира известно състояние на духа. Нищият духом представя долина, в която всичко расте, цъвти и зрее. Нищият духом е смирен, тих, кротък човек, който е намерил основната идея и казва Господи, досега съм се лутал в живота, но намерих вече основната идея и започвам да се чистя. Намерих вече житното зърно, върху което почива моето щастие. Казвам, тази идея струва повече от всичкото богатство и знание на света. Тази идея е магическата пръчица в живота на човека, която може да го направи учен, силен музикант. С тази идея той може да постигне всичко, каквото желая. Достатъчно е човек да насочи мисълта си в дадена посока, за да може в 20-30 години най-много да постигне това, което без тази идея едва ли за цял живот би постигнал. Ако сте дошли до придобиване на тази идея, не отлагайте, работете, молете се да я постигнете. С нейното постигане ще дойде и възкресението. Само Онзи ще дойде до възкресението, който е придобил основната идея, който е намерил своите предци. Бог ще се всили само в ония житни зранца, които са в състояние да възпремат слънчевата светлина по новия начин. Нашите предци са били в състояние разумно да използват богатствата в природата, когато съвременните хора даже не подозират за тия богатства. Днес българите разработват земята едва на дълбочина 25 см, ако я е разработват на 50-60 см дълбочина, те ще открият в нея богатства, за хиляди години. Има известна аналогия между разработването на Земята и на човешкия мозък. Колкото плитко разработват Земята, толкова плитко разработват и мозъка. Често слушате съвременните хора да си говорят, не ни трябва дълбока философия, надълбоко да се оре. Отгоре отгоре само е достатъчно. Не. Дълбока философия се изисква. Земята трябва да се обърне на дълбочина 60 см. Ако посадите семена в така разработена земя, тя ще даде сто пъти по-добри резултати. В това отношение страданията са необходими. Те представят ралото, което разорава земята. Страданията са необходими за опресняване, за усилване на елементите. Който страда, той се усилва, калява се. Който седи в покой, той отслабва, крехък става. Същото може да се каже и за болестите. Който е боледувал, той става по-издръжлив, по-силен. Ако някой не е боледувал в живота си, организмът му е по-изнежен. По-неиздържлив. Каленият, издържливият човек, има запас от енергии, с които се противопоставя на всяка болест. Този човек издържа не само на болести, на страдания и мъчноти, но и на всяка отрицателна мисъл или отрицателно чувство, които минават през него. Примерът с моята тенджера, който ви разказах е ценен и за вас да знаете как да постъпвате. Когато някой ви иска пари, не му давайте, докато не свърши някаква работа. Иначе човек се разваля. А в дадения случай аз трябваше да отида заедно с този електротехник, да купим материал за тенджерата и по този начин той щеше да избегне изкушението. Това, че не издържа, показва отсъствие, Напра дядото в него. Мнозина поддържат мисълта, че трябва да се помага на хората с пари. Никъде в Евангелието не е казано, че трябва да се дават пари на хората. Аз съм наблюдавал, че парите развалят хората. Ако дойде при тебе някой беден бос с укъсани дрехи, първо го нахрани, дай му хляб да се наеде. И след това, ако имаш възможност още да му помогнеш, купи му нови дрехи и обуща. Но старите си не давай. Не давай тялото си на хората, т.е. не давай старите си дрехи, които са свързани с тялото ти. Купи нови дрехи и му ги подари. Старата си къща никому не давай. Така поступва и Бог по отношение на нас. Сега мнозина ще се хванат за думите ми и ще възразят. Значи не трябва да се прави добро на хората. Не. Нов, възвишен морал е нужен на съвременните хора. Задачата на нашия живот не седи в това да помагаме на бедните. Ако дойде при мен някой беден, аз ще му кажа коя е причината за неговата бедност и ще му покажа начин за излизане от това положение. Ако дойде някой болен, ще му кажа защо е болен и ще му посоча начин за ликуване. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Постарайте се да намерите тази основна идея в себе си. Тя е във вас. Щом намерите нейните отличителни черти, ще придобиете сила да издържите на всички страдания. Няма сила в света, която може да разклати тази идея във вас. И на кръста да сте, пак ще издържите, както издържа Христос. Той пострада заради тази основна идея, но издържа. Когато беше на кръста, той извика, «Господи, защо си ме оставил?» Но веднага след това той каза, «Нека бъде... Твоята воля, в Твоите ръце предавам Духа Си. На друго място Христос казва, имам власт да положа душата си, имам власт и да я взема. Това показва, че Той не очакваше да дойде някой отвън да му помогне. Казвам, когато се намерите на кръста, не очаквайте на хората да ви съжаляват. Достатъчно е вие сами да се съжалявате. Ако ви вида на кръста, аз бих се радвал. Каква полза, ако плача за вас и ви съжалявам? Вместо да плача, по-добре ще бъде да взема клещи и да извадя гвоздиите от ръцете и краката ви, с които сте заковани. Най-лесно е човек да пророни няколко сълзи за вас. Да ви каже, че волята Божия е такава, и да се замине. Не. Миниш ли покрай някой? Който е разпнат на кръста, каже му, братко, бъди спокоен. Не се бой. Престори се наумрял. И щом те снемат от кръста, ние ще те съживим. Казвате, нали трябва да се говори истината на хората? На кого трябва да се говори истината? Истината трябва да се говори само на разумните, на истинолюбивите хора, на лъжците, на кръците. Истината не трябва да се говори. И да им кажат истината, те няма да вярват. Всеки човек търси истината, но някой от тях я е търсят по крив път. Истината с лъжа, с кражба не се намира. Някой иска да отиде в Америка, друг в Германия, трети в Англия, там да намерят истината. Казвам, ако можете там да намерите истината като основна идея във вашия живот, заслужава веднага да сторите това, да не губите време. Но ако и там не я намерите, по-добре останете при условията, при които сте сега. Ако мислите, че на онзи свят. Ще намерите истината, можете и там да отидете, но после да не съжалявате, да плачете, че сте гладни, да искате да ви раздават жито за задушница. Задушниците не са нищо друго, освен условия да се задоволи от части онези, които са заминали за онзи свят и оттам плачат, че са гладни. Какъв е онзи свят, ако за душите, които са там, трябва да се дава жито от нашия свят? Това не е истинският онзи свят, но един беден свят, пълен със страдания. На душите от онзи свят ние ще кажем да ви избави Господ от това голямо страдание, в което се намирате, да очаквате на нашите подаяния. Сега аз говоря за учениците, а не за слушателите. Първата задача на ученика е да дойде в контакт със своя прадядо, да види какви са неговите качества. Като влезе в контакт със своя прадядо, той ще го научи какво да прави. Ще кажете, духът на истината ще ни научи какво да правим. За кой дух говорите вие? Много духове ви говорят, но кой от тях трябва да слушате? Като говоря за духове, за ангели, мнозина се плашат. Защо се плашате от духовете? Каква разлика има между духовете и самите вас? Всички хора са въплатени духове. Говорите за Ивана, за Драгана... Но кой от вас е видял Ивана или драгана? Кой от вас е видял човека? Иван или драган се е качил на един бял кон, който временно е взял под найем, но конят не е негов. Обаче, кой е този Иван? Де живее той? Кои са отличителните му черти? Нищо не знаете. Но има нещо безсмъртно в човека, което никога не се мени. Има моменти в живота на човека, когато в него настава тишина, спокойствие, и той чувства какво е всъщност. Тези моменти траят кратко време, след което човек минава пак в обикновения живот, на тревоги, докато най-после животът му се свърши и той казва – нищо, за в бъдеще ще постигна това, което сега не можах. Ако живеем по този начин и отлагаме нещата от един живот за друг, ние нищо няма да постигнем. Няма да разрешим задачите на своя живот. Това е механически процес на живота, за който ние не говорим. Казвам, оживее ли веднъж човек, той трябва да използва това положение и да направи само още една крачка напред. Ама, ние правим усилия, аз зачитам вашето усилие, но трябва да направите само една крачка на Вярата, като понятие е едно нещо, а като сила, приложена в живота, е друго нещо. Всеки ден трябва да прилагате по една нишка към вярата си, да я усилвате. Ако пък всеки ден късате по една нишка от вашата вяра, тя отслабва. Вярата, като понятие, е едно нещо, а като сила, която дава възможност на човека да постигне своите стремежи, е друго нещо. Любовта, като понятие, е едно нещо, а като сила за постижение е друго нещо. Любовта представя велик свят. Ако знаехте какво нещо представя една нишка от вярата или от любовта, вие щяхте да работите... За увеличаването на техните нишки. Аз засягам един от важните въпроси. Въпросът за силата на ученика. Кога човек може да бъде силен? Когато сам се опрашва като житото. Докато търсиш помощ отвън, като царевицата, ръща, ечамика, ябълката, крушата и други, ти си зависим човек значи житото е емблем на човешкия живот. Понеже житото днес е издребняло, това показва, че човешкият живот е издребнял. Когато житото на новия живот се посъди в човека, едновременно с това ще се подобри и неговият живот. Следователно, всяка нова идея, която се внася в ума на човека, Подобрява живота му. Ще кажете, ние вярваме в Господа Исуса Христа. Моите почитания към вашите вярвания. Ние се стремим да бъдем добри. Моите почитания към вашите стремежи. Но в писанието е казано, бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш, Небесния. Кой от вас е съвършен? Съвършенство без придобиване на предците е немислимо. Съвършенството подразбира единение с Бога. Това единение е органическо, а не външно-механическо наложено от хората. Който живее в това единение, той живее в цялото и разбира идеите, които се включват в него. Това значи да имаш доверието на Бога и да разполагаш всички сили и богатства, които се крият в Него. Щом придобиете този прадя в себе си, природата ще ви даде доверието си да разполагате с нейните сили и богатства. Днес природата е заключила всичките си богатства. Защо? защото хората пипат без позволение наляво-надясно и ще отиде тенджерата. Тенджерата представя вашето тяло, което трябва да пазите. Един ден дяволът ще дойде при вас под предлог, че иска да поправи тялото ви и ще го задигне. Не давайте тялото си на дявола. Не правете опита, който аз направих. Аз мога да правя такива опити, защото лесно ще намеря този, който взе тенджерата. А вие, дадете ли веднъж тенджерата си на дявола? Мъчно можете да го намерите. Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Сега, желая ви да се събирате по двама или трима. Да започнете с алхимическата идея, да образувате общество от идейни хора, които да работят за своето добро, за повдигане на своя ближен и за въдворяване Царството Божие на земята. Щом постигнете това, всички хора ще живеят според великия закон на любовта. Сега аз... Желая да се намери още един българен, който да издири пред сите на самите българи. С намиране пред сите на житото, а разрешава се и въпросът за стомаха, за храненето. Когато това жито се размножи, от него ще се прави най-хубавия хляб, какъвто досега не е могъл да се приготви. Христос казва... Аз съм живият хляб, слязал от небето. Не е далеч времето, когато хората ще се хранят с този жив хляб. Щом дойде това време и животът на земята ще се подобри. И тъй, дето са двама или трима от учениците, събрани в името на Христа, те ще могат да намерят пред сите на сегашното жито в себе си. Осма беседа от учителя, държана на 30 октомври 1927 г. София Изгрев.